Подалі від шаленої юрми Томас Гарді. Переклад де ТРУЦЕНКО. Розділ 51 Батчаба розмовляє зі своїм супутником Було домовлено, що Оук займе місце Пургреса в колясі і завезе Батчабу у Ведербері Надвечір у Джозефа почало знову двоїтися в очах і він і міг упоратися з обов'язками кучера і охоронця Проте Оук був такий заклопотаний з болудовими вівцями Частина яких ще не була продана, що, бачила, не кажучи ні слова оуку, зважилася їхати додому сама. Їй уже неодноразово випадало повертатися отак з кестербержиського ринку, цілком довірившись своєму янголу-охоронцю. Та в шинку вона зустріла Болдвуда, як їй здавалося, цілком випадково, і не змогла відмовитися, коли він запропонував супроводжувати її верхи. Непомітно. Спу... Непомітно згустилися сутінки, але Болдвуд запевняв, що немає чого тривожитися, бо за півгодини зійде місяць. Після того випадку в наметі вона підвелася і попрямувала до виходу, не на жарт перелякана і вдячна своєму давньому шанувальникові за допомогу. Щоправда, вона шкодувала, що з нею немає Габріеля, з яким вона б воліла поїхати. Воно було б і приємніше, і пристойніше, бо він був її управителем і слугою. Та нічого не вдієш. Їй не хотілося ображати Болдвуда. Вона почувалася винною перед ним. Коли зійшов місяць і запрягли колясу, вона вирушила в дорогу. Вона перетнула вершину пагорба і почала спускатися з вивистим шляхом, що, здавалося, тонув у безвісті. Місяць стояв на одному рівні з яскраво освітленим пагорбом, і попереду зяяла чорна прірва, безкрая мов світ. Болдвуд сів на коня і помчав за батшебою вслід. Вони спустилися в діл, Звуки долинали до них з вершини пагорба, наче голоси небожителів, а вогні ярмарку здавалися багаттями якогось небесного табору. Незабаром вони поминули п'яненьких гуляк, що вешталися коло підніжжя пагорба, перетнули кінзбір і виїхали на битий шлях. Інстинкт уже підказував батчебі, що фермер, як і раніше, її обожнює, і вона почувала до нього щиру прихильність. Увечері її засмутив його тоскний вигляд. Вона згадала свою нерозсудливість і її закортіло загладити свою провину. Почуваючи жарість до цього понурого чоловіка, що такий певний у своєму почутті і так нетерпівся через неї, Батшеба виявила до нього увагу, яку можна було взяти за ніжність. І бідулаха знову поринув у мрії про семерічне служіння Якова. Незабаром Болдвуд, що їхав позаду під якимось приводом, наздогнав Батшебу і поїхав поруч з нею. Вони проїхали кілька миль у місячному сяєві, перекидаючись незначущими фразами. Балакали про ярмарок, про господарство, про незамінність оука, тощо. Аж Болт водна впрямки запитав її. «Пані Трой, ви колись вийдете знову заміж?» Прямо і раптово поставлене питання збентажили її. І вона відповіла не відразу. «Я ніколи серйозно про це не замислювалася?» Розумію вас, але ж незабаром рік, як помер ваш чоловік. Ви забуваєте, що смерть його так і не була остаточно встановлена, і, можливо, він живий, тому мене навряд чи можна назвати вдовою, – заперечила вона, хапаючись за перший ліпший привід. Ви кажете, смерть не була остаточно встановлена, а тим часом її досить переконливо доведено. Один чоловік бачив, як він тонув. Ніхто не сумнівається в його смерті, я вважаю, і ви теж. «Так, тепер я в цьому не сумніваюся», – м'яко відповіла вона. Спочатку в мене була якась дивна, несвідома певність у тому, що він не загинув. Потім мені спадали на думку різні пояснення, але хоч я й переконана, що більше ніколи його не побачу, я не збираюся знову виходити заміж. Я заслуговувала б осуду, якби допустила таку думку. Якусь хвилю вони мовчали. Тепер вони їхали прослідком, що перетинав битий шлях. Чути було тільки, як репить під болвудом сідло І постукують ресори коляси Аж ось болвуд урвав мовчання Пам'ятаєте, як я ніс вас непритомно в готель Королівський щит? У всякого пса буває своє свято Так це було моє Знаю, знаю все, поспішно відповіла вона Усе життя шкодуватиму, що я втратив вас Що так склалися обставини І я теж дуже шкодую мовила вона, і тут таки похопилася. Бачите, я шкодую, що ви могли подумати, ніби я... Я завжди з якоюсь сумною радістю думаю про минуле. Тоді я був для вас чимось, до того, як він став для вас усім. І ви були майже моєю. Але, звісно, все це не має значення. Я ніколи не подобався вам. Навпаки, і до того ж я вас поважала. Ну, а тепер? Те ж саме? Що ж саме? Про що ви мене питаєте? Я подобаюся вам, чи ви просто поважаєте мене? Не знаю, не можу сказати. Важко ж говорити про свої почуття мовою, яку створили головним чином чоловіки для висловлення своїх почуттів. Я вчинила з вами легковажно і простимо, дуже погано. Все життя за цим шкодуватиму. Якби могла я загладити свою провину, то з радістю б це зробила. Але це було неможливо. Не сваріть себе, ви не настільки винні, як вам здається. Бачи бо, припустимо, ви отримаєте реальні незаперечні докази, що ви, що ви справді вдова. Захочете ви тоді загладити свою провину і вийти за мене заміж? Не можу сказати, зараз, у всякому разі, ні, а колись у майбутньому. Отак, колись це цілком можливо. Ну, добре. «Ви знаєте, що навіть як не буде нових підтверджень, то приблизно за шість років ви зможете вдруге вийти заміж, і ніхто не посміє вас засуджувати». «Так», – живаво відповіла вона. «Все це мені відомо, але про це ще рано говорити. Шість чи сім років. Що з нами буде за цей час?» «Роки швидко промайнуть, і коли ми озирнемося назад, то вони здаватимуться нам дуже короткими. Набагато коротше, мені здається, тепер, коли вони попереду». «Так, так, знаю, це з власного досвіду». То вислухайте ж мене, палко наполягав Болдвуд. Якщо я чекатиму весь цей час, чи вийдете ви за мене? Ви самі сказали, що хочете спокутувати свою провину переді мною. Нехай це і буде спокутою. Але, пане Болдвуд, шість років! Ви хочете вийти заміж за когось іншого? Та ні, мені просто неприємно зараз говорити про такі речі. Мабуть, це й непристойно, і я марно допустила таку розмову. Не говорімо про це, дуже вас прошу. Гаразд, я не буду про це говорити, якщо ви так хочете, але що тут непристойного, я людина не перешив молодісті і готова бути вам опорою до кінця моїх днів. З вашого боку, звісно, не може бути й мови про пристрасть або про поспішність, у чому, мабуть, можна звинуватити мене. Але мені ясно, як білий день, що ви не заплямуєте своєї гідності, якщо з почуття жалості, або, як ви кажете, з бажання спокутувати свою провину, укладете зі мною угоду на багато років уперед. Договір, який все владнає і ущасливить мене, хоча і дуже не скоро Хіба свого часу ви не наблизили мене до себе? Хіба ви не були майже моєю? Чому б вам не сказати мені, що ви знову наблизите мене до себе, якщо обставини дозволять? Скажіть же, благаю, вас бачимо, пообіцяйте мені Ну хіба вам важно? Що як ви знову вийдете заміж, то тільки за мене? Він промовляв таким схвильованим тоном, що їй стало аж страшно то був чисто фізичний страх. Страх слабкого перед сильним, бездомішки неприязні чи відрази. Їй згадалося, як розлютився він на Ялбарійській дорозі, і вона злякалася, що зараз буде те саме, тож і з тривогою помовила. Хай там як, я не виду заміж ні за кого іншого, поки у вас буде бажання одружитися зі мною. Це все, що я можу сказати. Ви заскучили мене зненацька. Скажіть же простець, що через шість років ви станете моєю дружиною. Не будьмо про непередбачені обставини, з ними нічого не вдієш, але я впевнений, що цього разу ви дотримаєте свого слова. Тимто я й не наважуюся вам його дати. Благаю вас, дайте, згадайте минуле. Ох, що ж мені робити, сказала вона, важко зітхнувши. Я не кохаю вас і боюся, що тільки і боюся, що ніколи не покохаю так як дружина повинна кохати чоловіка. Якщо ви, знаючи це, сер, все ж таки будете щасливі, отримавши від мене обіцянку вийти за вас через шість років, то ви мені виявляєте велику честь. Я могла б погодитися тільки з дружніх почуттів, але якщо ви так високо цінуєте згоду жінки, яка вже не може себе поважати, як колись, і навряд чи здатна кохати, то я... Я... Ви обіцяєте? Подумаю, чи зможу незабаром вам обіцяти. Але незабаром може означати ніколи. О, ні, нітрохи, справді, невдовзі, ну, скажімо, на Різдво. На Різдво. Помовчивши кілька хвилин, він додав. Добре, доти я не заговорюватиму з вами про це. Бачва була в незвичайному стані, як і свідчив про те, наскільки душа я рабою тіла і наскільки безцілесний дух залежить від осяжного тіла й крові. Можна було без перебільшення сказати, що вона була під впливом сторонньої сили, що пригнічувала її волю, змушуючи дати незвичайну обіцянку на багато років наперед. І навіть навіювала її думку, що вона повинна це зробити. Коли минуло декілька тижнів після їхньої нічної бесіди і вже наближалося Різдво, вона почала дуже непокоїтися. Якось у неї зав'язалася дружня бесіда з Габріелем про тієї прикрощі. Від тієї балачки їй трохи полегшило, а то було безрадісне почуття, що лишило гіркий присмак. Вона перевіряла з якісь рахунки, аж мова зайшла про Болдвуда. І Габріель з якогось приводу сказав. Він ніколи не забуде вас, пані. Тут мимоволі і вирвалася назовні її тривога, і вона розповіла йому, чого домагається від неї Болдвуд. Хай як це сумно, похмуро сказала вона. Але мені доведеться, на щастя чи на лихо, все ж таки дати йому згоду, тому що... Як я не пообіцяю йому вийти за нього заміж, він здуріє. «Невже аж так?» – серйозно запитав Габріель. «Так, я в цьому впевнена», – проводила вона в пориві якоїсь нестримної відвертості. «І бачить Бог, це нітрохи трохи не лестить моєму самолюбству. Навпаки, я засмучена, я вражена до глибини душі. Справа в тому, що доля цієї людини в моїх руках. Його майбутнє залежить від того, як я з ним обійдуся». О, Габріелю, мене кидає вдрож, коли я думаю про цю відповідальність. Це просто таки жахливо. Що ж, можу повторити те, що я вже сказав вам раніше, озвався Оук. Він тільки і живе, що мріємо про вас. Але мені здається, все це не так уже страшно, як ви гадаєте. Ви самі знаєте, він завжди був похмурий від і відлюдькуватий. Такий вже у нього характер. Та якщо вже все так обернулося, то чому б вам не дати йому умовної обіцянки? На вашому місці я б дав... Але чи добре це буде? У минулому мені траплялося чинити необачно, і я знаю, що жінка, яка у всіх на очах повинна бути особливо обачною, щоб зберегти повагу людей. І я хочу, дуже хочу діяти обережно. Подумати тільки шість років. Та за цей час ми всі можемо померти, і потім не виключена можливість, що повернеться пан Трой. Я все обдумала і бачу, до чого безглуздий цей план. Ну хіба це не божевіля, Габрієлю? Не можу зрозуміти, як це йому спало на думку. Але чи немає тут чогось непристойного? Ви повинні знати, адже ви старші за мене. На вісім років, старший пані. Так, на вісім років? Ну що ж, по-вашому це погано? Мабуть, це буде незвичайна домовленість між чоловіком і жінкою, але, як на мене, тут немає нічого поганого, повільно промовив Оук. От тільки одне змушує замислитися, чи варто вам за нього виходити. Він вам не любий. Так я вважаю. Так, можете й не сумніватися, про любов немає мови, відрізала вона. Я не можу покохати нікого на світі. Любов для мене вже неможлива. Неприйнятна, я її зневажаю. Ну, якщо у вас немає любові, то мені, думається, не буде нічого поганого в домовленості з ним. От якби вам закортіло хочі позбутися лиха, що спіткало вас відколи пропав ваш чоловік, то це було б зле. Але спокійна угода з людиною, якій ви хочете зробити велику милість, як на мене зовсім інша справа. Тяжкий гріх, я вважаю, це домагатися шлюбу з людиною, яку не кохаєш до глибини душі. А вже ж це так, і я готова розплатитися, твердо сказала Батчеба. Знаєте, Габріелю, мене й досі мучить совість, що я за дурнуватої примхи задала йому такої шкоди. Якби не пожартувала я з ним тоді, він не подумав би свататися до мене. Ох, якби я могла відкупитися від нього грошима і зняти гріх зі своєї душі. Але такий борг можна погасити тільки в один спосіб. Як чесна людина, я зобов'язана це зробити, не думаючи про себе. Коли Гульвіса програє всі гроші, він усе-таки повинен сплатити борги. Хоч це і важко. Я теж у такому становищі, тож запитую вас ось про що. «Ви знаєте, що раніше, ніж через 7 років, я не вийду заміж? Та це забороняється законом, адже мій чоловік вважається тільки пропалим без звісти. То скажіть по совісті, чи маю я право дати обіцянку Болвудові і тим самим спокутувати свою провину, адже це буде спокута? Мені страшенно прикро брати такий шлюб». Гадаю, найголовніше тут, чи вірите ви, як і всі ми, що ваш чоловік помер? Тепер я більше не сумніваюся. Якби він жив, за цей час він неодмінно повернувся. Ну, тоді, за законом Божим, ви маєте право думати про заміжжя, як і будь-яка вдова, через рік по смерті чоловіка. Але чому б вам не запитати поради в пана Сердлі? Ні, коли мені треба щось з'ясувати, я звертаюся до людини з широким кругозором і ніколи не йду до фахівця. Про судові справи я раджуся з пастором, про лікування з правником – «Про господарські справи з лікарами, а коли йдеться про моральність, мені важлива думка мого управителя. Тобто, ваша. Ну, а про сердечні справи? Моя власна. Боюся, ваші міркування трохи хибують», – сказав Оук. Вона нічого не відповіла і відразу пішла, кинувши йому. «До побачення, пане Оук!» Вона говорила з ним цілком відверто, і відповідь Габріеля її задовольнила, наче вона й не чекала нічого іншого. Але разом з тим, у глибині своєї складної душі, бача бага відчула розчарування, хоча ні за що не зізналася б собі в цьому. Ох, жодного разу не висловив бажання бачити її вільною і дружитися з нею, жодного разу не сказав: "Я готовий чекати на вас, як і він". Ось що її вразило. Вона, звісно, і не слухала б таких балачок. О ні, адже вона сама всяк час стверджувала, що їй не личить думати про майбутнє. Та й Габріель занадто бідний, щоб говорити з нею про почуття. А все таки він міг би натякнути на свою давню любов і мимохідь запитати, чи не дозволить вона йому заговорити на цю тему. Це сподобалося б їй, було б і приємно, мабуть, навіть дуже приємно, і вже вона зуміла по таким ласкавим і невинним тоном відповісти йому ні. А діставши от ті розважливі поради, яких вона втім і домагалася, наша героїня цілий день не могла позбутися почуття гіркої досади.